«Коли ж це ти встиг?» – здивувався Данило. Встав раніше, а їсти хочеться, ну і спрага ж, як тобі, певне, зараз. А що було робити?» Тут однакова пустка. Ось і пішов, підстрелив кількох куріпок. «Ну, джерело знайшов. Треба ще коней напоїти. напийся, поки сам». Данило з насолодою пив холодну джерельну воду. І майже відразу учув, як сили повертаються до нього, неусвідомлена певність того, що усе гаразд, зростає в ньому дедалі більше. І, одірвавшись від води, він сказав про це Айдарові. Той нахмурився. Рано ще твердити, що усе буде добре, якщо напився води, втоливши спрагу. Все ще може бути по-всякому, але якщо таке є відчуття, то добре. А я, він не хотів висловлюватись більше, бо суперечертою почуття мучили і його зараз. Він не переказував Данилові, що пережив десь із годину тому чи більше, коли він пішов роззиратися навколо, Щось дивне. Забралися вони на схил гори, де була невелика, доволі розлога місцина, і до якої угору й вниз вився круто схил. Розраховуючи на куріпо, Айдар вирішив було піднятися вище, де менше росло дерев і більше кущів. Птахи тут були наполохані, отож полювання не могло. Не вдатися. Ейадар був спокійний, що їжу для них здобуде. Тому розрався довкола, милуючись горами і виглядом з гори на долину, де нічого не видавало присутності людей. Від долини вже починався степ, і якби з'явився вершник, то помітно було б його з дуже далекої відстані. Десь за годину чвало на коні. «Це теж», – заспокоїло хлопця, і він усівся на скелястому виступі. Вище починалися уже голі скелі, а тут, ось саме на цьому терені, і мають водитись куріпки. Айдар задивився вгору на скелі, що налізали одна на одну, а за ними проглядало – Пронизливо синє небо і кілька величезних, ріденьких хмар, що повзли над вершинами гір. Вабило його туди, віддавна вабило його небо, нескінченний прозоре у своїй синіві, широке як степале безмежне, сповнене радужною чистоти, прозорості, правди. Чому людина не може літати, як птах? Згадалася Айдарові його дитяча мрія, Його наївне хлопчаче бачення, мети у житті, літати, Полетіти і вирватися в небо, На простір у безмежжя, У чистоту і розправити крила, Озирнути степ і гори увесь світ. Раптом десь майже неподалік З вершини гори Злетів у небо птах з різким посвистом і завмер у польоті, розправивши широкі крила, ніби завис у небі. Айдар стрипенувся, і дріж пройшов його тілом. Беркут був великий, дуже великий, темно-бурого кольору, крила майже чорні, лише з невеликим світлим візерунком на тулубі, а на хвості, плечах бере були зовсім білі. Він завис у повітрі, залось вишукуючи здобич, щоб каменем впасти на неї з неба. Але Айдар зіщулився, стало йому боляче і страшно, як малому. Тільки хай живе. Хай на цей раз живе, аби не трапило зараз з ним нічого. Скільки було тоді Айдарові років? Мабуть, тринадцять. Вони щойно перекочували на джайляу у високотравній долині, під горами. Неподалік текла річка, місцевість була чудова, і Айдар разом із ровесниками допомагав старшим влаштовуватись на новому місці, виганяти коней на Посовильсько.